mtazamaji wa Eastar TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hileo leo nakuletea historia ya wilaya ya Tabora Wilaya ya Tabora inapatikana katika vipimo vya latitude 4° 52' 59" Kaskazini na longitude 32° sifuri sifuri Mashariki. Eneo kubwa la wilaya hii lipo katika mwinuko wa meta elfu moja mia tano juu ya usawa wa bahari. Wilaya ya Tabora imezungukwa na wilaya za Uyui upande wa magharibi, Kaskazini na mashariki. Upande wa kusini Tabora inapakana na wilaya ya Sikonge. Wilaya halmashauri moja ambayo ni manispaa ya Tabora. Na hiyo ndio makao makuu ya mkoa wa Tabora. Utawala. Wilaya inazo tarafa mbili kata 25 ambapo 13 kati ya hizo zipo mjini na 12 zipo nje ya mji. Wilaya halmashauri moja tu yenye hadhi ya manispaa. Hali ya uchumi na maendeleo ya wilaya ya Tabora. Kwa sehemu kubwa unategemea kilimo mifugo na biashara. Kilimo na mifugo huchangia asilimia 49% ya uchumi wa wilaya na biashara 28.5. Aidha viwanda vidogo vidogo huchangia asilimia 13.01 na shughuli za ofisini 8.6. Wilaya inaendelea na jitihada za kukuza uchumi kwa kutekeleza mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini yani mkukuta kwa kushirikiana na wananchi na wadau bali ilikufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka tano malengo ya milania ya mkukuta utalii katika wilaya ya Tabora utalii Tabora upo sana mfano ukienda sehemu moja inaitwa Kapalapala kuna makumbusho ya kaburi la David Livingstone makumbusho ya mtemi Mirambo makumbusho ya mtemi Isike na Tabora Zoo viongozi wa Tabora hawavitangazi hivi vutio mkoa wa Tabora na hii ndiyo historia fupi ya wilaya ya Tabora imeletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Poti na Safieli